Bătrânul și nepotul său. Odată ca niciodată, într-un mic oraș, locuia un tată singur pe nume Jack. Jack era cunoscut ca Jack cel vesel de către oamenii din oraș. Și avea mereu o stare de spirit bună, indiferent de situație. Salutare, Jack cel Vesel! Mergi la pescuit, O, oh, mai degrabă! Aș înnota cu peștii decât să-i scot din apă! Oh, oh, oh, oh. Ești minunat, Jack? Să zi bună! Și dumneata! Jack cel Vesel, încotro te îndrept! Merg spre casă! Transmite-i salutări micului Hansel! O voi face cu siguranță! Jack îl iubea pe fiul său Hansel de parcă ar fi fost singura persoană din lumea întreagă. Aveam mare grijă de el și nu-l lăsa să resimtă absența mamei sale. Mănâncă brocoliul sau monstrul gigant va veni și îl va mânca pe tot și va deveni foarte puternic. Vrei ca monstrul să fie mai puternic decât tine? Nu, nu vreau. Hansel, e timpul să faci duș. E prea frig astăzi, nu am chef să fac. Păi, fiule, dacă nu-ți vei face duș, vei începe să miroși urât și apoi nimeni nu va mai fi prieten cu tine. Vrei asta? Nu, nu vreau. Într-o zi, Hansel își mânca supa dintr-un bol, l-a scăpat și l-a spart în bucăți. Bietul Hansel a început să plângă, dar tatăl său a venit să-l consoleze. A, oh, fiule, totul este în regulă. Îți voi cumpăra un bol nou Nu-ți face griji Mulțumesc, tată! Timpul a trecut și Hansel a crescut Și a devenit un bărbat frumos Toți oamenii din oraș îl numeau Hansel cel kipeș. Uite, vine Hansel cel kipeș. Arată ca un vis! Hei, Hansel cel kipeș, vrei să luăm niște apă de cocos? Da, sigur, dar poate în altă zi Trebuie să merg să îl ajut pe tata acum. Oh, Jack cel bătrân, transmitei salutări. Așa voi face. Jack cel vesel era acum cunoscut ca Jack cel bătrân. Era acum bătrân și slăbit, iar veselia sa dispărea. Dar Hansel a avut mare grijă de el și a avut grijă să fie lângă tatăl său ori de câte ori a avut nevoie. Zilele au trecut, iar Hansel s-a îndrăgostit de o fată numită Elsie. Se iubeau atât de mult încât au decis să se căsătorească. Curând, cu binecuvântarea lui Jack, Hansel și Elsie s-au căsătorit. Jack era foarte fericit pentru fiul său, dar hapar nu avea ce urma să pățească. Odată cu trecerea lunilor, Elsie și-a arătat adevărata față. A început să-l îndepărteze pe Hansel de tatăl său și curând Hansel era un om schimbat Toată dragostea și respectul pe care le avea pentru tatăl său se diminuau pe măsură ce se atașa de soția sa elsie îl controla pe Hansel pentru a se asigura că acesta îi îndeplinește capriciile și fanteziile Hansel, unde te duci? Merg să văd ce face tata Vreau să mă asigur că a mâncat tot ce faci este să te gândești la tatăl tău. Cu mine cum rămâne Hansel? Cu mine cum rămâne? Față de mine nu ai responsabilități? Sigur că am iubit-o? Uite, voi rămâne cu tine. Mulțumită! Și uite așa, Elsie l-a îndepărtat pe Hansel de propriul tată. Îl voia pe soțul său doar pentru ea și începuse să se poarte urât cu Jack. Aceasta l-a influențat pe Hansel, care începuse să nu mai dorească binele tatălui său. Tatăl tău doarme tot timpul! Nu mai suport sunetul sfărăitului lui! Tată, fii puțin mai atent, bine? Și curând, Jack a început să se simtă mai singur și mai detașat de fiul său. Nu avea pe nimeni cu care să vorbească și căruia să-i spună ce simte. A trecut un an și Elsie a dat naștere unui băiat pe care l-au numit Harry! Harry a dat un nou sens vieții lui Jack. Se juca cu Harry și avea grijă de el cum avea de Hansel. Dar lui Elsie nu-i plăcea apropierea dintre Harry și bunicul său. Hansel, nu mă mai iubești deloc! Toată iubirea ta e doar pentru tatăl tău! Nu-i deloc așa, draga mea! Și atunci, de ce nu îl trimiți la un azil de bătrâni? Nu putem, pentru că asta este casa lui! În plus... Avem nevoie ca cineva să stea cu Harry Elsie a aprobat când a realizat că Hansel are dreptate Nu putea să se ocupe și de treburile zilnice și de Harry de una singură Ai dreptate? Dar îți spun, nu putem să continuăm așa la nesfârșit Vreau să plece din casa asta curând Da, sigur iubirea mea Trecuseră opt ani de la nașterea lui Harry Iar Jack cel bătrân a devenit și mai bătrân și slăbit Vederea îi slăbise, urechile nu prea auzeau, iar mâinile și genunchii îi tremurau. Nepotul său era tot cel mai motivat să continue. Curând, situația lui Jack s-a înrăutățit. Mâinile îi tremurau atât de tare încât nu putea ține bine o lingură când mânca. Într-o zi, când erau la masă, nu a mai putut ține lingura și a vărsat supă pe fața de masă. Acest lucru... A făcut ca Elsie, cea fără empatie, să fie furioasă. O, oh, Dumnezeule! Asta este o față de masă scumpă, luată din piață! Acum, cine o să spele? Hansel a încercat să-și consoleze soția. Calmează-te, iubito! Să mă calmez! Să mă calmez! Știi că de mult îmi place fața asta de masă? Hansel a inspirat adânc și a luat decizia ca, începând cu următoarea zi, Jack să nu mai stea la masă. Așa că, de a doua zi, Jack a trebuit să stea în colțul din spatele cuptorului. Mâncarea îi era servită în castroane de lut. Dar mâna lui Jack a tremurat, bolul a căzut și s-a spart în bucăți. Elsie a venit repede în bucătărie. Oh, nu! Asta era un castron de lut foarte scump primit de la familie! Ești un bătrân? Care trăiește din economiile soțului meu și ne risipește banii. Nu merit să fi servit într-un castron scump. Dar Jack nu a spus nimic și doar a oftat, privind cu lacrimi în ochi bucățile de lut sparte. Între timp, micul Harry privea toate acestea dintr-un colț. Jack era cu adevărat rănit de comportamentul fiului și al nurorii sale. Lipsit de ajutor, se gândea uneori la zilele în care Hansel era copil. O, oh, fiule, totul este în regulă. Îți voi cumpăra un bol nou. Nu-ți face griji. Următoarea zi, Elsie și Hansel i-au adus un bol din lemn foarte ieftin, din care Jack trebuia să mănânce. Dar Harry era singurul care reușea să aducă un zâmbet pe fața lui Jack. De multe ori, Harry venea și stătea lângă Jack până când acesta aș termina mâncarea. Au trecut săptămâni și viața tristă a lui Jack a continuat Într-o zi, când Elsie și Hansel stăteau lângă foc, au observat că Harry aduna bucăți de lemn Privește ce frumos se joacă fiul nostru! Ce faci acolo, Harry? Construiești o casă pentru noi? Nu am de gând să vă fac niște boluri de lemn Boluri de lemn pentru noi? Dar, fiule, nu avem nevoie de boluri de lemn nu acum, dar când veți fi bătrâni cum este bunicul, nu vreau să spargeți castroanele din lut, de asta vreau să le fac de pe acum Acest lucru le-a ajuns lui Hansel și lui Elsie direct în inimă, deoarece și-au realizat greșeala. Oh, Elsie, ce păcat mare am făcut! Da, iubirea mea! Am fost foarte cruzi și nedrepti cu tatăl tău! Micul nostru fiu ne-a deschis ochii să ne căim și să ne purtăm mai bine cu el. Și astfel, începând de a doua zi, au avut mare grijă de Jack. S-au asigurat că mănâncă alături de ei și că este bine dispus și vesel așa cum obișnuia să fie. Hansel a jurat să aibă mereu grijă de tatăl său. Fiul său a fost cel care l-a ajutat să realizeze că trebuie întotdeauna să ai grijă de părinții tăi la bătrânețe, deoarece și ei au avut grijă de tine când erai mic.